22 25 листопада 2018 року. Перше. Ця М ем не подобається. Не те щоб вона так вже любила Керрі Дреслера і ненавиділа Кастро, пікантного Марікона. Однак ця дівчина, ця Елен Креслоу, відрізняється від обох. Лише тому, що вона жінка, М ем так не думає. Вона спускається сходами до підвалу, несучи перед собою тацю. На ній півтора фунти сирої печінки, що плаває у власному соку. Ціна у Крогер – 3,22. М'ясо зараз таке дороге, а останній шматок зіпсувався. Вона спустилася і побачила, що по ньому повзають личинки і мухи. Як мухи потрапили до герметичної кімнати, та ще й так швидко – невідомо. Адже навіть щілину під дверима до кухні заклеєно. Дівчина стоїть біля град камери. Вона висока, шкіра кольору какао. Волосся акуратне, коротке і темне. Якщо дивитися з-під сходів, можна подумати, що на голові в неї шапочка для купання. Підійшовши ближче, Емілі бачить, що губи Елен сухі і потріскані. Але вона не плаче і не благає. Поки що, принаймні. Ем бере тарілку з печінкою з тації і ставить її на бетон. Опускається на одне коліно, не згинаючи спину. В неї радикуліт, але не настільки важкий, щоби неможливо було терпіти. Ось під час загострення, коли кожен крок перетворюється на агонію, то це інша справа. Вона бере мітлу і штовхає тарілку до камери. Червона рідина хлюпає. І, як і до того, Елен Креслоу блокує дверцята боком ступні. «Я вже казала вам, я веганка. Ви, здається, не слухаєте?» М. відчуває бажання тицьнути її держаком мітли, але вгамовує його. Не тільки тому, що дівчина може вхопитися. Не можна виявляти емоції. Так само, як Кастро і Дреслер – це лише тварина в клітці. Тваринництво. Тикати худобу держаком – це по-дитячому, злоститися на худобу – це по-дитячому. Що потрібно робити з твариною, то це дресирувати її. Елен відмовилася і від протеїнового коктейлю. Вона випила обидві маленькі пляшки води, які були в клітці, коли тільки прокинулася, і першу всю і відразу. Друга була, останньою, і тепер вона не має що пити. З кишені фартуха М ем дістає пляшку води. Коли ви з'їсте своє м'ясо, Елен, то отримаєте це. вашому тілу байдуже, що ви веганка. Воно хоче їсти. Вона простягає пляшку перед собою. І пити. Елен нічого не відповідає, лише стоїть, дивлячись на М, ем, слабко стискаючи грати і блокуючи дверцята ногою. Цей погляд нервує. Ем не хоче нервувати, але каже собі, що почувалася б так само, якби роздивлялася тигра в зоопарку. Я залишу їжу, добре. Коли повернуся і знайду чисту тарілку, сік теж треба випити, ви отримаєте воду. Відповіді немає. І худоба там вона чи ні, але професор Емілі Гарріс, емеритка, усвідомлює, що все-таки злоститься. Ні, вона просто розлючена. Кастро їв, дреслер їв, зрештою, Елен теж їстиме, вона не зможе втриматися. М ем відвертається і йде до сходів. Дівчина проказує Це жахливо, чи не так? М. Ем злякано повертається. Коли люди не роблять те, чого ти хочеш. Це жахливо, чи не так? Для вас я маю на увазі. І дівчина щиро посміхається. «Сука!» – думає Емілі. А потім те, що вона б ніколи і за мільярд років не дозволила собі сказати, окрім як написати у щоденнику. «Уперта чорна сука!» Ем лагідно проказує. «Сьогодні день подяки, Елен. Подякуйте та їжте!» «Принесіть мені салат!» – каже Елен. «Без нічого. Я його з'їм!» Нерви, думає М, ем, наче я служниця, ніби я найнялася. Вона робить те, про що потім шкодуватиме, тому що це видає її натуру. Вона дістає пляшку з водою з кишені фартуха, підносить до губ і п'є. Потім виливає решту через бильця. Дівчина нічого не каже. Друге. Через день. Професор Родні Гарріс, почесний професор кафедри природничих наук, стоїть перед камерою і міркує. Елен Креслоу спокійно дивиться на нього. Принаймні, так здається. На її губах кілька пухирів, на лобі з'явилися прищики, а гладенька шкіра кольору какао набула попелястого відтінку. Але очі приголом зеленого кольору блищать у глибоких очницях. Родді – поважний біолог і дієтолог. До виходу на пенсію він був викладачем, якого іноді шанували, але частіше боялися студенти. Бібліографія його робіт зайняла б десяток сторінок. Він досі веде жваве листування зі своїми однолітками в наукових журналах. Те, що він вважає себе першим серед однолітків, не здається йому зарозумілим. Як колись сказав хтось мудрий, це не хвальба, якщо є правдою. Він не сердиться на цю дівчину так, як Ем. Вона стверджує, що не сердиться, але вони одружені понад 50 років, і він знає її краще, ніж вона сама. Але Елен, безперечно, бентежить його. Звісно, щойно прокинувшись, деякий час дівчина була дезорієнтованою, як і інші. Щоб нокаутувати суб'єкт, доводиться використовувати потужні наркотики. Але вона не виглядала дезорієнтованою. Якщо похмілля й було, а воно точно було, вона не скаржилася. Вона не благала про допомогу, як майже з першої хвилини Кері Дреслер. Мабуть, це значно посилило його головний біль, думає Роді, як зрештою Хорхе Кастро. І, звісно, вона відмовилася їсти, хоча минуло вже майже три дні, і більше двох діб, відколи вона допила останню дозволену воду. Печінка, яку М. носила їй вчора, потемніла і почала смердіти. Вона все ще лишається їстівною, але ненадовго. Ще кілька годин, і вона виблює її, навіть якщо з'їсть. Це буде безглуздо. А час минає швидко. «А якщо ви не їстимете, моя люба, то помрете з голоду», каже він, яким голосом, який його колишні студенти не впізнали б. Роді був експресивним, збудливим, іноді навіть уїдливим викладачем. Говорячи про чудесну будову шлунку, серозну оболонку, пілорус, дванадцятипалу кишку, він часом підвищував голос до крику. Елен нічого не відповідає. Ваше тіло вже почало себе перетравлювати. Це видно по вашому обличчю, по руках, по тому, як ви стоїте, трохи згорбившись. Нічого. Очі проти очей. Вона не питає, чого вони хочуть, що також бентежить. І якщо казати правду, тривожить. Вона знає, хто вони. Вона розуміє, що якщо вони її відпустять, їх заарештують за викрадення, і то буде лише перше звинувачення з багатьох. А отже розуміє й те, що вони не можуть відпустити її. Але вона не торгується і не канючить. Це голодування. Вона сказала їм, що з радістю з'їла б салат – але про це не може бути й мови. Салати, заправлені чи не заправлені, не є таїнством. Таїнство – це м'ясо. Таїнство – це печінка. «Що ж з вами робити, Люба?» – сумно вимовляє він. У цей момент він очікує, що ув'язнена, якщо вона звичайна ув'язнена, скаже щось смішне, наприклад, «Відпустіть мене, я нікому ані слова не скажу». Але ця дівчина, голодна та спрагла, щось знає. Родді підсуває тарілку з бачинкою трохи ближче. З'їжте це, і ви відразу відчуєте, що до вас повертаються сили. Відчуття будуть надзвичайними. Він намагається тонко пожартувати. Ми миттєво перетворимо вас на хижака. Відповіді немає, тож він кидається до сходів. Елен каже. «Я знаю, що це таке». Він повертається. Вона вказує невелику жовту коробку в дальньому кінці майстерні. «Це дробарка для гілок. Ви розвернули її до стіни, тому я не бачу вихідного отвору, але я знаю, що це таке. Мій дядько все життя працював у лісі на півночі». Родні Гарріс у його віці мало чому дивується, але ця молода жінка сповнена сюрпризів. Дуже незвичайно, майже як знайти собаку, котрий вміє рахувати. Ви позбудитеся мене саме таким чином, так? Пропустите через шланг у великий мішок, а мішок викинете в озеро. Він вирячається роззявивши рота. Як ви? Чому ви так думаєте? Тому що це найбезпечніше місце. Є серіал «Декстер» про чоловіка, який вбиває людей і позбувається тіл у мексиканській затоці. Можливо, ви дивилися? Вони дивилися, звичайно. Це жахливо, ніби вона читає його думки. Їхні думки, тому що коли йдеться про полонених і про причастя, вони з думають однаково. Ви маєте човна, чи не так, професоре Гарріс? Ця дівчина була помилкою. Вона виняток, випадковість, такої, як вона, вони можуть не зустріти навіть через сто років. Він піднімається нагору, нічого більше не кажучи. Третє. М у своєму кабінеті. На полицях від підлоги до стелі напхано стільки книжок, що для її столу ледь вистачає місця. Деякі книги складено в куток, щоб звільнити місце для товстої теки. На обкладинці акуратними друкованими літерами написано «зразки письма». Дві фотографії в рамочках по боках монітора. На одному зображені дуже молоді Родді Він у смокінгу взяв на прокат, а вона у традиційній білій весільній сукні, куплена її батьками. На іншому знімку набагато старші Родді Він у жартівливому адміральському капелюсі, а вона у простій матроській діксі, розгульно кинутій на налаковані локони. Вони стоять перед своїм щойно купленим, але обережно використовуваним «Mainship 34». тримає в руці пляшку дешевого шампанського, яке незабаром використає, щоб перехрестити човен під назвою «Мері Катер», «Мері» на «Стопес», «Катер» на «Вілла». В шлюбі вони завжди були партнерами. На моніторі комп'ютера М ем спостерігає, як Елен Креслов сидить на футоні у клітці, схрестивши ноги і опустивши голову в долоні. Її плечі тремтять. Роді нахиляється через плече М, ем, щоб поглянути ближче. Вона стояла там, доки ти не пішов, а потім просто впала, не без задоволення доповідає М. Ем. Дівчина піднімає голову і дивиться у камеру. Хоча вона плакала, очі сухі. Роді не здивований. Це працює зневоднення. «Ти все чула?» – питає він дружину. «Так, вбивча інтуїція, чи не так?» «Не інтуїція, а логіка. Крім того, вона знає, що таке дробарка. Ніхто з інших не знав. Що будемо робити, Еммі? Пропонуй, прошу!» Вона роздивляється його, поки він дивиться на дівчину в клітці. Жоден з них не відчуває до Елен жалю чи навіть співчуття. Вона є проблемою, яку потрібно вирішити. У певному сенсі Роддів вважає, що проблема – це добре. Вони відносно недавно почали справу. Будь-який науковець знає, що кожна розв'язана проблема підвищує ефективність. Нарешті вона промовляє. Почекаємо до завтра. Так, я вважаю, що це правильно. Він випростується і ліниво гортає товсту теку зі зразками письмових робіт. Цього весняного семестру автором у дуже шанованій, майже легендарній, майстерні художньої літератури Коледжу Беллс буде жінка на ім'я Алтея Гібсон, авторка двох романів, які отримали хороші рецензії, але погано продаються. Як і кілька попередніх авторів «Резидентів», Гібсон була більш ніж готова доручити Емілі Гарріс провести первинний відбір претендентів, і хоча плата мізерна, Емілі ця робота подобається. Хорхе Кастро відхилив пропозицію, вважаючи за краще самому переглянути стоси зразків письмових робіт. Він вважав, що доручати Емілі попередній відбір – нижче за його гідність. Емілі помітила, що багато педиків зарозумілі, і вважає те, що з ним сталося – компенсацією. А ще ті самотні пробіжки. «Є щось варте уваги?» – запитує Родді Гарріс. Поки що лише звичайний мотлох. Ем й і потирає поперек. Я починаю думати, що за двадцять років ми втратимо художню літературу як мистецтво. Він нахиляється і цілує її біле волосся. Тримайся, крихітко.